І трахнути, ну, я люблю все з Рими. От якби ти був дівчинка, я би не проти тебе. Не проти? Це, о, дрантя тебе вабить більше, ніж дух? Очі горять. Він стає на рівні ноги, на тлі неба долини квітів. А що мені з духу? Дух віднесе тебе в небо, вище. Ще май вище, по межі планети, нащо? Я не божевільний бажати летіти кудасть. Маю маму, і що? І коханку, і що? Маю хату і тіло, тіло передусім. Тіло дрантя, забудь за тіло, тіло стайн, у якій вічно багну крові. Б'ються клітини і шуліють нерви. Чого? Ради чого? Ради того, щоб там угорі було добре. Де там? В розумі. В мозку. І що, в тій стані? Витає дух? Витає. Але смрід хоче мішати його до себе, смрід крові і спалених нервів. А для чого ти у чолі? Мушу боліти, я болю, коли духові тісно. Душі і у тілі. Але все одно... Все одно і ще раз маю, одно я маю тіло. І я ще вечора йду до тої, що хоче мене і дає. І коли наші два тіла, і око тебе болить? Де? У чолі? Не знаю. Мені боліло там, коли перший раз, а в чолі? А в мене такий же файний хлопчик, як ти, там, у чолі. Ми різні. Чим глибший дух, тим уко у чолі сильніше і має красу. То дранті має красу? Так, але це краса духу. Якби не він, то дранті було би у Боге. Фігня. У здоровім тілі здоровий дух, у більшій стані більше смороду і тільки. Я про здоров'я, а я недуга духу страшніша. За недугу дрантя. Дрантя можна змінити чи залатати, а дух ти мене агітуєш? Ні, а що? Якого чорта? Мовчи. Про нього вода перестане течи і ти, ти не повидиш море, а вода прибувала. Сонце мішало мед з водою, хвилі котили себе у траву, лизали траву. Росли траву. «Направду?» «Маєш чобаку?» «Так, прошу дуже». Він пішов до води. Кучері билися у вітер, як сонячна павутина. Плечі і круглі. Я пив красу і не міг. Потім ужахнувся, у мене то... Во пляма розлилась у плавки, і я не знаю. «Страх чого?» Нагнав курячу шкіру. Я не знав, що я, мо Іди скупайся. Усі ви люди такі. Усі виявляєте так любов до краси. Але чому це? А не дух? Що тоді дух? Вогонь. Тебе не палить? Палить. Але палить і там. Вогонь у всьому тобі. Вогонь не розбирає, що палити. Але не все може, сідай. Чобака, як намальована, сама плине у море, море бушує зліва, справа, з окола, вода заполощує душу, мене з мене сміття і смрід крові. Я вже мислю, як він що. Слухай, ти мав колись дівчинку? Ні, я око. Я сам, я маю дух. Дух миє мене, як це море, знік до голови. Дух топить мене у собі. І ми з ним одно. Як я зі своєю. Ні, тебе терпнуть дротик і пальці. А в мене я розстаю, як вішк свічки, як ніч і туман. Ти видиш сни, але то не сни то я зливаюся з духом. І це надовго, на цілу Божу ніч. Хіба вона не твоя? Вона Божа і День Божий. Все Боже і ти. Я мамин. В мене мама одна. Як Бог? Нібито. То чого ти не хочеш знати? Що? Що все Боже? І зло Боже? Не знаю. Зло? То гра нервів, грають кулькою крові. Та й вже, я їх не люблю. Добре. Ми відхилилися від теми. Отже, ти розстаєш, як віск свічки? Так. А на нарано? Нарано в чолі безформи шматик студеного воску. Ти не пам'ятаєш свої сни? Адже так? Так. Але як ти знову тоді, далі ти грієш думку, а вона топить мене грудку і ліпить мене око. Я мушу не спати, а видіти, що ти і хто ти. Нащо? Але ж ти хочеш знати, хто ти і що? Нащо знати? Самокопатись у бруді? Так, але й стайні чистить. Смирін? Хоча б я виджу все, і ніч не ховаю, а вбити тебе – ні, це неможливо. Якщо дух мілкий, і я не годин розтанути в нему на цілу Божу ніч, то цілий Божий день я буду твердий і буду боліти. Чолі? А тож? І ти думаєш пам'ятати ті кошмари, що снив? Море шумить, наче кров. Ні, море – то дух природи,